– Ти ж зачинили двері, – сказав якось Валерій, – і ключ у дверях. Усе одно мені соромно, – відповіла Ольга. – може не зможемо, щоб не відкрити. – Ну, незрозумілі ви, баби, – стихо засміявся Валерій. – І хочеться, і скочеться. В один з таких моментів їхнього кохання чи злягання, називайте, як хочете, я раптом почув, як на цю квартиру пронизав далекий тужливий звук. Відлетів, доносився з якогось начеб позапростору, далекого і потобічного. Це був голос поклику, туге, розпочував. Голос надії, любові, відчаї, розпуки. здавався геть усіх почуттів, які тільки можна було уявити. Я здригнувся, почув, як раптом дивно забринів кришталь. Кришталь, який був моєю теперішньою оболонкою. Бо я знав, що за голос чую. То був голос моєї Елісмір. Досі я намагався зв'язатися з нею. Я посилав її імпульси закодовані і відкриті тексти в інфразвуковому інтертранзистальному, варіоскопічному, надчутливо-частотному та інших вимірах. Але жодної відповіді не отримував. Чи то сигнал не доходив, чи то я взагалі тільки уявляв, що посилаю ці сигнали. Адже я був всього-навсього хоч і гарною, але звичайною за мною кришталевою вазою. Я знав, що Олісмір шукає, мусить шукати мене. Правда, не бажав одного, щоб вона чого доброго не перетворилась на людину і не впровадилась, як і я, в ту дурну фірму, де могла мене шукати. І ось я почув її голос. Звук її слаб. Я напружився і спробував відповісти. Лісмір питала, де я, чи я живий. Просила відповісти. «Що це раптом?» – сказала Ольга. «А що?» – закехано спитав її партнер. Ти чуєш якийсь дивний звук, наче маленька дитина плаче. Нічого я не чую, тобі здається. Ні, плаче. Ольга таки відштовхнула його, вирвалась під чоловічого тіла і голосно головою побігла до вікна. Де ти, де ти? Кінг смерти, озовися, – кликала мене Лісмір. Розділ четвертий. До того було ось що. Експедиція на ту далеку дивну планету на Україні Всесвіту. Спостереження за життям її мешканців – істот по-своєму розвинутих, але незвичайних для нас своїми грубими і деконськими звичаями. Вивчення флори і фауни, геологічних порід, корисних копалень в атмосфері, різних параметрів роботи того, що в мешканців планети, яких тут називають людьми, має назву мозку. Ця особливість їхнього тіла, коли розумним, мислячим є лише маленька частина, а не все тіло, як у нас, здалась особливо цікавою. Утім, наші дослідження не мала продовжити інша експедиція. Але тут ми довідалися про цю злочинну корпорацію, що діяла під виглядом комерційної фірми, яка збирала і продавала терористичним організаціям в інших країнах Уран, Плутоні, назви земні та інші подібні небезпечні радіоактивні речовини для виготовлення якоїсь особливої зброї. Було прийнято рішення вперше втрутитись у земне життя. Я добровільно, незважаючи на протести Елісмір все ж я був другою особою на кораблі та не хотів піддавати ризику когось іншого, прийняв личину людини і впровадився в ту псевдофірму. Треба було виявити їхні зв'язки, методи діяльності, шляхи, переправи за кордон і вже тоді або самим знищити, або повідомити відповідні землі спецслужби. Мене викрили, але не як по їхньому інопланетянина, а як агента, так вони підозрювали фірми корку... конкурента, а може й служби безпеки. Мені вдалося такти. Потім переслідувачі мене наздогнали, ну а далі ви все знаєте. Тепер, після того, як я почув голос Еліс Мір і зрозумів, що вона не чує мого, я почав гарячково міркувати, щось зробити, аби зв'язок таки відбувся. У цьому мені мали допомогти ці люди, які були господарями квартири. Але як? Якщо відверто, мене не цікавить не ця... Цивілізація ні події, які відбулися. Звичайно, все це частинка реальності, реальності довкола мене, невідворотної, такої, з якою доводиться примиритися. Я намагаюся збагнути, в чому суть цієї цивілізації, цього існування, того, що може бути хоч якимсь сенсом, щоб виправдати це примітивне буття. Тут я знаходжу безвихідь. Розумію, що це життя існує саме по собі. Я знаю, що були сотні, ба тисячі місцевих філософів, котрі намагались його виправдати. Так, по суті виправдати. Запитую себе, а навіщо? Відповідь очевидна, тому що це життя існує. Доторки до його сутності однозначно промовляють: воно абсурдне.